Egunon guzier, aur eta gaztean emankizuna Euskal irratietan, saio hau parte hartzailea dela, eh, hoitarazten dauzuet, zer egin beraz. Zuen etxeetatik grabatu asmakizun bat, txiste bat, kantu bat, bertxo, olerki dota ipuin bat, eta mailez igori gure puntu irratia abildoa gmail.comerat, WhatsApp ere posible da 06 jogeita hamar 0 zazpi lauta noita ha sei hamar zemakira. eta Oola ez bada posible telefonoz ere ala zaituztegu. <muchas> Jonde Astian maite landarteek bi Afrikari puin kondatu zauzkigun, azken baten begie emanen dauko gaur aha gazera arerena, Azparnealdetik eturi puin bat kondatuko daukute ere bianeyek, eta usai hartu dugu, Unai Wolfram Rekalt gazteak ere bere ipluina kondatuko dauku eta ligiko zubia izena duunek. Eta bestalde, konfinamendu giruaren gozatzeko edo irageiteko hasteko egoak eta leinak bere aita txirekin, usai abat hartu dute irregularki maite dituzten kantuak aita txiri ipatzen dizkiote eta berak haientzat etxean grabatzen ditu. Aitachi eta amatzi ezin ikusiak bali madira ere elgarren ahteko beraz memento gozo hori partekatzen dute. Egun aitachik aitachiren otua haientzat berriz grabatu die. Eta Selin Mihailekin biztan da, gure kronikalariarekin apaintzeko ahurkuak emaiteko hor uh, izanen da. Berinkiak eranaidu boteila, baso edo azitak nola apaindu eranen dauku. Udari buruz ere zergatik ez aperitifa alegara batzuen egiteko eta bai. Hala, baikorki pentsatu behar dugu, garai hau bukatuko dela egun batez. Asikogiraz pagnerat joanez, bian kondatu baita belea eta aseria. Alegi bat kondatuko dautzuigu. Belea eta aseria. Behin bazen bele bat. Bele bat beltza. Pika bezen oina, baena zozora. Artuzuen gazna bat. Gazna bat gaitza. Ardi a esnesi gina bainar gosoa. Sok baten puncan, puncaren puncan, puncan, gure belea sa gon nola gashna jan. bat txapacan, txapacapacan, sok shuri radin saion goshe atripan. E gulan bele jauna, oi suri shoyna. Kan kahain eder balitz, sinaz da utsutitz. Ez lita ki ez alafidek, idig e joan lirunik, suri jan bele. Bele janak ahduan, oh ahdu oh berean, mokoa du ideki gazna erori, asheriak txapacan, txapacan, txapa berea ez du echi gazna irechi. Aho legun mocholuz, senbat belegaisuan goztuz jirenak bisez. Osugis, mila bederatzean eta ogeita seian. Mila esker izen gabetasuna atxiki nahi izan duten Azparne iturburuko bianeyer. Azpagnetik xo bera horrundu gabe, bezkoitzerat goaz maite landartena guztzerat, joan den asztian bezala Afrikai puin bat heldu eldu zauku maite. Afrikako bat Paa izena dut. Nere izkun zan eranaidu gazela. Parina naiz eta laszter bizian joaiten ahal dutalako deitzen aute paa. Mendian bizinaiz banana ondoren ere moana. eta egun batez amak Errantzautan. Ba, nahi huke merkatura joan bananen saltzera? Eta eskuratzen dukan diru horrekin erosiko dituk bolioa, katza, kafea, saboya eta supistekoak. Ados ama, errantzuen. Darun bat goizortan, goizik dikin nintzen Eta banana trunkoa horrekan buru gainean ezarririk menditik jautsi nintzen. Afrikako gau eta goxoa zen. Izarek argitzen zuten horaino. Zeru hertzean argi hastea adegeri zen. Zerua arrosa kolorez betea zen eta txuriek kantatzen zuten. Urrunela biziki urrun, hilria ageri zen. Horen baten buruan, merkatura heldua izanen nintzen. Bainan, bet-betan, zer ikusten dut? Tazela bat. Nere banana atrunkoa pausatu eta ezin egon batek hartu ninduen. Tazela lasterkatzeko las errabiarekin. Hain txu irabazinuen, gazelani baino askoz fiteago laster egiten zuen. Bidea berriz hartu nuelarik, bananatrunkoa biziki pizu atzema nuen. Bizkarrean kargatu nuen eta hala ere pizua iduritu zaidan. Dainera, iduzkiak Orduko nere buru gaina jotzen zuen azkar. Indar batzuk hartzeko jazi nintzen zuaitz baten azpian. Uf, zeberua eta egarria dutan, eran noen gora mintzatuz. Etan nere gibelean, boz erlastu batek eran zuen. Ai, zeberua eta egarri nahez. Nor mintzo da, nor da hor? Ni naiz, erantzun zuen boz erlastu batek. Zuzi da, mintzo, baubab zuaitza? Xutitu nintzen, obekia gobeatzeko. Zoin erraldo jaziren? Iduridu zure erroak zeruan dituzuna? Baubab zuaitzak irri egen zuen. Hm, hm, hm. Hortarako dute gargia handia eta hain bero eta bai ulertzen dut, etazuk ez duzu hitzalik zure buruaren zaintzeko. zaudebau batzuaitza, Baoa ura sekattzera eta lastezka badoa. Ei ei, lagunak entzun denek baobabsuhaitzak bero eta egi dun. Lagundu nezazue, ura berari ekartzera. Ura ekarri, baobab zuaitzari? Bainan, zenbat pagatuko duk, kaldeitu zion mutiko batek. Ezziat dirurik, erantzun zuen, erantzun nuen. Bainan, bananaz pagatuko haut. Adostu eta, unzi bakoitzet Bi-banana emanen zituela. Haak, ba Banana parte bat keldituko zitzaio la, merkatuan xalzeko. Urarekinen berrizki belerad banana guztiak janak, aurkitu zituen. Azalak baizik lurrean. Ai, ai, ai, ai, ai. Si ninuek jan dizkidate denak. Putxas. Eta orain, nola ordainduko ditut, uruntzi horiek? Gainera, ez zait deus gendituko merkatuan jaltzeko eta hamak zer dit. Ere boz erlastuarekin baubab zuaitzak koposatu zuen. Nere fuituak oparitzen dizkiztut, bananen ordeu. Iu, denak adostu ziren, haur guziak uros duan ziren. Ero baubab zua itzak erran zuen. Ha, harak jire partea, eta urbiladi badiat sekretu bat jiretako. Entzun nuntza, nere fruituen jaziekin egiten ahalkoduk errezeta bat, eta hire arazoak haidatuko zaiz. Errezeta segitu nuen eta goixoki ezin hobeak egin intuen. berkatua sekulako arrakasta dilu nuen, eta denak saldu ninuen. Eta jola nintzen etxeeratitzuli besoak beterik, hamak galdezkatuzkoak estalde ere ekagirik. Hala izan zen. Afrikako eskualean edo ala izan behar luke. Entzule tipi ala handi, atxik humore ona eta gure kilako lotura, gure iratearen esker. Nere pentsamenak badoazi, kima, bodei, magi eta xubani. Mil esker maite delandart eta lasterartte beste ipuin baten Paz egoera bere zihuntan auge doakien saio parte hartzaileak Euskal Igatietan. Uizeko hamar hoenetan itzzordua zuen lanen entzun aukera beraz, etxetik prestatu gantu, ipuine, bertso olerkiak edo beste. Grabatzeko bi aukera, zuek eginez eta mailez bidaliz, NMPru edo web formatuan edo guk telefonoz grabatuz. Xhetasunak gure punttu igatia abildu Zuen popo jamenen eta zergatik ez xorkun zein gaude Hala <coughs> e, WhatsApp 0x8 amaz, 0x8 amaz, 0x8 amaz, zen bakirat beraz, zure edo zuen grabaketak edo mailez gure puntu irratia abilua gemail puntu egoak eta leinak egin duten bezala. Etxialdi hau egin alau beki pasatzeko, beren aitatsirekin oidura berri bat hartu dute egoak eta leinak preseskik. Erregurakki maite dituzten kantuak aitatsiria aipatzen dazkote eta berak haientzat etxean grabatzen ditu. Aitatxia eta matxia esin ikusiak balima dira ere elgarren ahteko istant gozo batten pasatzeko manera badute dute, horren bidez, eta egun Aitatxik Aitatxiren otua beraz egoa eta leinarendako dako grabatu die. Brrrrrrr! Enai da txik dauka, Oto batxarman ta, Urteza beratxeta, Motorrez marran ta, Jaskoneguaz geroz, Zin lodu kapota, Houberena ruta aski, Kautsuzko motorra, Denasutakarra, oihunen indarra, jausten duelarik patarra. Urrundik entzuneta, motorra ez dulkam, zakurrak asten dira, hiesi saingakam. Leherturin baditu, oiloak ehunka, mutxur dinak hamar bat, jandarmak Aum she da motorra tena shutakarra o jo den indarra jausten duelarik patarra ede aitatzi baino denik, munduan espaitago amerikanori luza seduki ditzan bibia bizirik, ango ko ari o toic egi te dioodi a xeda motorra de nas da carra oi lunenindara ja austen du elaripatara a motorra nas dara oi lunenindara jausten due laaripatara Mil eskerreita txiberaz, eh? egoa eta aleinaren partez. Beste ipuin baten tenorea, txiberorat goaz, unai Wolfram hekalt gidari. Ligiko zubia. Euskal Herrian, eraikuntza ugari dago. Zubiak, etxeak, elizak, gazteluak. Elezarrek diotenez, sorrinek lamiek, jantilek eta deabruek eraikiak dira horietako asko. Aien premia larrian zeuden edota, ta, nahi zituzten pertsonen eskariz, eraikitzen omen zituzten. Horrelakoetan, zerbait eskatzen zuten egindako mesedearen ordainaz. Mesede eskatzen zuenaren harima eskate bateako. Ondoko ere zarau, gaion ise buruzkoa da, eta ikertzaia askok jasa izan du, barandiaranek, askuek, eta besteek. Lamiak dira berriro protagonista, Ya orain honetan lamiek ez dute seksurik ipotsak bezelakoak dira eta oso itxusiak <risa> aspaldi aspaldiko garaietan, orain dela mendeak eta mendeak ligiko jaunak zubi bat eraikiaraz izuen erritik igarotzenen ibaitsoren gainean Euskal arginek harria ongi lantzen zuten fama zeukaten mundu osoan ya orain honetan Erikunttze ez zen aparteko gautzu izan, eta bukatu ere egin baino lehen erere egintzen. egin tzen. Bere eraikitzeko agin zuen jaunak eta berrire hor hori zen zubia. Hirugarre horrelakorik gerta ez edin Hirugarre nez, horre halakorik gerta ez edin, ligirko jaunak lexarantziko lamiaideitu zien zubia eginzazaten. Lamiek poze zueratze zuden eta onartu egin zuten. Oso gustoko lana baitzuten, baina baldintza bat zioten. Inoiz eroriko ez den moduko zubia egingo dugu. Eta oiarrak jo baino lehen ere egin, baina zure harimana idugu gure lanaren ordainez. Leuko jaunak gogo eta egintzuen une batez. Zubia berea labe hartut eta harima... Pentsatu zuen liriko jaunak. Bukatzen duten erako zerbait burutuko zait. Tratuan hartu zuten eta lamiek beren lanariak entzioten. Eunkaziren, batzuek harriak lantze zituzten, bestek esku esku pasatzen zituzten esanez. Do gillen, hageza gillen, hemen gaitu kama ikamila gillen. Eta beste batzuek, arriak behar ziren lekoan jartzen zituzten, harkoa usatuz. Baina, ez zen gizonekoek bezela egiten, abeetatik erdialera alegiak, haiek abe batetik bestera zuzenean egiten zuten, hori baita lamien oitura. Ligiko kojaunak, gazteluko dorretik ikusten zuen lanaren martsa, beti ritmo berean aritzen ziren, beti bihitz berak esaten. To gillen, hargezak gillen, hemen gaituik hamaika gillen. Azkenean, harri bat bestarik ezen falta zubia osatzeko. To gillen, hargezak gillen, hausudik azkena gilen. Eta jartzerazi jozten une hartan bertan, liriko jaunak zu eman ziren lasto pillari. eta sekulako argitasuna egintzen tzen bere ahala ohiategian. bat, egunak lotan hartu zuelakoan, ikaratuta esnatu eta egoak hastinduz kokurku jotzen hasi zen. Oiarrarren kukurkoa entzundakoan, lamiek geratzen zitzaien azken ardia ibaira bota zuten eta ohi iikaragarri bat botaz desagertu egin ziren esanez. Oii armadarrikatua, Marxokoia armadarrikatua! Gerostik, oligiko zubiak, harri bat falta du, eta ura bare eta garden dagoenean, zulo bat ikusten da, abe batean eta harri gorri handi bat ibaiaren ondoan. Jende asko saiatu da, saiatu izan da, ura handik ateratzen baina orain naino ez du inorre katera. Esker, unai Wolframgek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 zuen opposenen eta zergatik ez joxkuntzen zain gaude. <tose> eta bai eta gehitzeko WhatsApp zenbakia 06 hogeita ha 0 za hogeita ha 6 eta gure maila gure puntu igatia Ururatzeko eskulan aritzeko tenorea, Zelin Mirailekin, Onda izielako eta beti bezala maria Agnesekin dugu eta egun Zelin zer kropo jatzen aukuzu. Horda, nik proposatzen dut, ziren uh, berinasko, asitak, basoak, edo botilak, eh, baliatuko ditu ziren botilak udan frigoan emaiteko, eh, right. berinasko botila horiek, bat apaintzia. Ah, Zta idei eztekan. Eh, kolori mm -hmm. piskaten emaitia, horda, uh, segira nahi sistepen txera, saila izanen da, ez. Eh, Bara tindu bat bizik egresa hori egiteko uh, isistitzen dena. Bai. Uh, Kaxik denetan atse dena. Eh, magasin ainitzetan atse maiten da. Da arte edetako tindu bat. Baina, mm -hmm. uh, bon, eh, bardiren tokietan atse manen hori. Eta izena da PBO marka. Eta Ados? da izen da vitrea euntairuro gai. Eta izena. Badira pote batzu kolore ainitzekoak. Simpli-simpliak, uh, hola, uh -huh. eta uste uto badirela ba hemen gara gaindi indi... Uh, Baitare. Uh, uh -huh. Atxe maiten aldela. Ode, baionako entzulek eta... Atxe maiten etan... bayonan badira, baina, bo, geru ere emanatzen alduzue, eh? Ba, doz. Beraz, nolak handu zuz, marika emaiten duzue? hori egesa baita baliatzeko, ez eh, dira, uh -huh. marimila, me atxe maiten duzue, da beri nazkoa, baina egetze, efean... Berotzen den tindua da hori. Horrek eran nahi du, gero garbitzen halko dituziera zien basoak. Eta azitak, nik azita ainit seginditutu, eta saldu. Eta egia ongia txikitzen dela, eh, makinan mm -hmm. pasatzen alditu zide, eskuz garbitu, baina bizikiuntzak baliatzen dira. Oda, adibidez, baso zahar batzu, berriz jolukatzen dira Hori da? Eh, edo mm. bai tugu beti azita transparenteak, hor, eh, gure... Histiak uh, batzu, histiak, txuritiek batzinan pastu. Ba, eh, apeitefako, azita horiek eta histuak direnak, mm. ba, bon, berriz apaintzen aldira. Hor da, nideia da, ba, usiela zien kolorea pote eh, tipi batetan. Mm -hmm. Eta, badira uh, beste tuba bat, eta horrek egiten nu, uh, egitenan, un zerne relief, da, mm. bazteren uh, egiteko. Ados. Horda, ni ximple ekin, manen teknika beti polit dena eta denek rehusitzen aldutena. Partituko gira uh, berinezko azita bat denetkin. Horda, ez duzie, azitaren bahna tindatzen. tindatzen Kampoka aldea tindatzen duzie, beste eh? Bestenaz, tindia dianen duzie. Mm -hmm. eh? Beraz, alderantzi zemaiten duzie. Paper suri bat azpian, hola koloriako bekia gertzen dira. Mm -hmm. Zeran, koloretsua duzien maien baten gainean, urdina eta ubela eta mm -hmm. biziki ideea ukenen. Mm -hmm. Lehenik, asekosiste, uh, bazterre tuba hori, eh, bazterretako beha dena zerna nahi hori. Eh. Yes. Beti, PBO markakoa hor, vitreaz yes. egun eh, tairudu gehi. Horrekin, marazkia eginen duzien. Ota, nik proposatzen hot, pezla bat bezala, boro, bil, marrak, sentsu guzietan egitea. Mm -hmm. uh, vitrei bat bezala. Mm -hmm. eh, Elizetan baitu zuzien vitreiak, olako gauza bat, idurikatzen lalduz, justu forma geometrikoak eginez. Hatoz. Mm Huzten -hmm. huzi esukatzen piskat, eme eh, fit esukatuko da, eguzkian eman, edo utzila mm -hmm. uh, oren, oren bat, gogor tzen da hori, eta gero haski huzi betetzia, pezla gisa, eh, burua uste gisa, kolorez kolorea ibiltzen laltziste. Hatoz. Hordian hasten tziste, ezkerta mm -hmm. eskuin, uh, gog izen baiten egiten, hori izen baiten egiten, eta hor Gero hausartak bat ziste, hain? Hey? ie uh, degrade edo koloreak uh, horitik gorrira pasatzen a delaa berka jatuan hasten altzizte egogiz hey. eta horiarekin segitu Egin nauzi dou polit bat. Hora hori usten uzien gero azita betetzen denatzenndatzen, uztenie uh, nik usten uta hogeita lahauren egun bat sukatzen, sukoa uh -huh. er, da segiran baina Baan utzitsa pautzeat pauzeat. eta ondotik, Labea euntairurogei gradutan emaiten da. Horregatik tindua deitzen da bitrea euntairurogei. Labea emaitu zi temperatura hortan, utzi berotzen. Eta mm -hmm. zien azitak, eta basoak, barnean txartuko dut Utzi behar da hori berrogei tabos minutuz labean, mm -hmm. eh, uh, berotzen. Eta gero, labea hitzali eta behar dira utzi barnean hosten. <muchan> Segiran, segirik entzen bat dituzi Egero hor, ez da ti, atxekiko tindia Benen, labea utzi hozten Eta azitaka antzi biaramuna arte Eta geho, zien atzitak Hola, uh, makinan gerbitzen alko dituzi Gauza berada basoen dako Botilen dako, e berin asko gauza guzi Urien dako Beste dira, daba dituzi Bok basoak etxian Azpian egiten alduzi uh, Marrazkiba, tizena eman Uh, Kolore piskabat, eh, uh, uh, pestako adibidez basoak eskaini, eh, edo, edo zein basu apainu, ordean nik, simple-simpleki baztexak bela jabezala goititzea kolorez. Mm -hmm. Ta pintxeo ez duzik gelditzen sutsuta. Piskar, seintxugu zietan, Sire. markak egiten alditu zie. Gero, hau sartak, eh, bazizte edo giego tranquil. Tubarekin, hor, bazter batzu marrasten ditu zie. gak izahak, egiten alditu zie. Uh, edo zei marrasti eta bete, miraz nena egiten, mm -hmm. aurrek ere egindizaketela, ziek mm -hmm. bazterrak egin, eh, tubaikin piskabat barra... Uh, Ide, atxiki, eh, manera, behar duzio, lehtu, mm. mena, fitea rapatzen da. Eh. Egiten nu, eh, forma piskal lodiago bat, eta horrek tindua gelditzen du. Mm. Eta hor, jostatzen altzizte, berinen gainean, uh, botilendako adibidez ostatu batetan egin handituen, simpre-simpliki ximpli tampoinak egin nituen, eh, beraz horretzen zizte, uh, mustukak baliatuz mm. egiten aldirela, edo tampoinak erosten aldira, eh, ba, berez, ba, ba, ba, ba, ba. eta hor, borobilak egin, eta hor liliak asmatzen alditu zi, ha, ha, ha. animak ekleko, Txitaludiak ormoita moda baita eh, puntuan egitea piskat denetan. Mm -hmm. Eba horako puntuak, txitaliak eta liliak asmatu. Eta utzi sukatzen erre eta ziren anobotila berrituada kajafagisa eh, guneroko bizian baiatzeko. Eta bizik untsa atxitzen da eh, denboran. Uh... Mm -hmm. Baina, untsa berotu labean utzi. Ni hori proposatzen dut. Ziren uh, berina kajaberritzia ez da inbestelan zaila. Uh... Benan, airosten dugu gure maina. Ederki, beraz, hula eh, da, ez dugu deuse ira bazten, bena marka emanen dugu. Bai, alege. ez dugu eh, pitzik eria bazten, horrekin ni, usatea niz, eta <coughs> egeskia girela horrekin, eh? benan, bon, segu, uh, ba, ez dute denek asmatu beste ikere, eh? badira okay. marka azpikoak, ez dira inbeste, in da zah, zah den marka bat, eh? bai. beraz, PBO vitrea egun tairoro Ederki. Eh? Vala, barkatu, behinan. Ba, ez dut ase. Ez du pitzikunkitzen. Irrazu, <risa> <risa> <risa> ulerzen uh, ez dutena, edo ez dutena gauza ondik uh, segitu, joiten uh, dira zure webgunera. Ba, idena markatuko du gainean, eta argazkiak izan dira, uh, eta petaz ere orrendako. Milakolore, Punto... bai, pu, uh, puntu... Bai, puntuko, edo Facebook, uh, Facebookan ere. Urri aldean. Mirazkia zelena. Ez anuntza. METRO Mil esker Celine eta Mari Enez. Elduzabuko elgarrena agurtzeko tenorean. Eskerak azparne iturburuko bian Maite Landart, Egoa, Leina eta Berenaitatxiri, Unai Wolfram Rekald eta Zelin Mihaili. Badakizu ezer egine parte hartzeko zuen emankizuna da, Beraz gure maila da gure puntu irratia abilduagemail.com Whatsapp zen bakia 0xey ogoita hamar 0xazpi laro goita amasei hamar Igu riberaz tiste irri historioa asmakizun, kantu, bertsu, alegia, ipu inedo olerki Eta guk pasatuko dugu, ene partetik viagerte!